Молитва на ученика към учителя Учителю, нареди ми да вървя правилно по твоя път, да позная Бога, както ти го познаваш. Научи ме да му служа така, както ти му служиш. Покажи ми, как да придобия любовта, която ти имаш към Бога, към своята душа и към своите ближни. Учителю, аз ще разреша всички задачи, които си ми дал в живота и ще ги донеса пред теб одобрение и каквато корекция направиш, ще я приема с разположение. Амин.